tambor Bueno, pues, teníamos casi preparada, pues, una entrevista, pues, con un gran cantante. Cantautor. Cantautor. Investigador. Y mestre, investigador, profesor. mestre. En fin, todo eso que le podamos añadir. Era Xavier Díaz, pero, mm. claro, pues eso, con sus ocupacións sí. básicamente, a mí yo, si teléfono ahí medio ocupado, no, no podemos eh. contactar con él. Pero, bueno, lo que vamos a hacer es dar a conocer a todos nuestros oyentes O, o seu último traballo. Sí. O seu último traballo é levantarse. e caer, é caer. Mira, é así. Pero o témbolo é do outro lado, é? Eh? Xa? Sí. Parte que temos meigas aí Pois <risos> pues vale, vamos a intentar falar con ele. Pois nada, bien. nada máis e nada menos que Xavier Díaz. Vamos alá, veña. Un dos vos... Dos mellores. No, un dos mellores de Galicia... Que... En cuanto a cantante a Música en fin, Música Profesor en fin, Profesor de, de, de todo un pouco Vale Boas tardes Benvido Moitas gracias por atendernos Xavier Boas tardes Graciñas De verdade que Un placer como sempre ver... bueno, Felicitacións e moitos parabéns Por ese novo traballo a Levantarse e caer Que queríamos poñelo de entrada Para recibirte Pero claro Como uh, estamos aquí <risas> uh, En directo Ás veces as cousas non saen como un quere o Como un quere de, Agradecer, bueno. Agradecerche moitísimo que, que estés con outros. E ademais, é un placer e unha enorme satisfacción Posto que os, os grandes como ti Ás veces non teñen espazo para poder dedicarle a esternosos humildes programas Os humildes programas son os que se ocuparon de nós Cando non éramos aínda ninguén e eh, hai que ser agradecidos na vida e atender a quem te ajudou cando, cando estabas arrancando así que eu no, tí, tí, para tí... mim falar con vos é o mesmo que falar con con con Julio Otero pola tarde ou con tamén, tamén, con quen é merecente, tamén é merecente, tamén. Un, un placer. Sí, Para sí. nós é unha honra, xa xa che o dicemos máis dunha sí. vez. E bueno, e volver a, a, a felicitarte, parabéns por ese novo traballo. Ese novo traballo que eu eu escoitei xa varias varias ocasións eh, nos queríamos facer partícipes os nosos soentes tamén del, pero que ten moito de, de transmisión infantil tamén, non? Sí, porque, bueno, ten moito que ver con a miña, miña propia infancia. Uh -huh. eh, digamos que as cancións teñen, teñen algo de, de bueno, de, de viaxe aos meus tempos máis mozos, cando era un, un pequeno, son moitos acordos, moitas cousas, e as cancións naceron un pouco de todas esas reflexións que... que, eres... que Que fixen, sí. Queres facer partícipe aos rapaces, mm -hmm. os cativos, con, con eses es, es, es teus arrolos, ah, es, esa túa... Part... Bueno, para min é un prazer, es que puxen yo a miña neta, e a... Bailaba. Os pequenos gostáis moito a música. Eu creo que, ademais, agora... Bueno, que as músicas son así un pouco máis... e general, un pouco menos acústicas, máis agresivas, normalmente. Mm -hmm. E, eu creo que é un disco tranquilo Que ten un discurso moi moi tranquilo Fácil sí. de escoitar, moi acústico Moi amable, diría eu mm. de, de, Non paras Ti, ti traballas moitísimo mm, eh, eh, Estás de, reclamado En moitísimos sitios eh, Xa sabemos, acabas de, de, de pasar precisamente Me parece que por Por, por Moss, non? Eh, por, sí. eh, e, por eh, eh, e por Ribeira de, eh, de, E están de... esperando por ti En Santiago de Compostela Sí, en Santiago, en Pontevedra, en Ourense. E sí, sí. despois toca a xira coas salufeiras todo verán, unha xira longa que acabaremos ¿Sí? en, en novembro por terras de Uruguai, Argentina, outra vez volvemos a, a América. Sí, unha xira... Este ano, 22, hai unha xira... Nada Especialmente que... intensa, por sorte. Nada o pues, charco. Otro, me, alegramos moitísimo e volvemos a felicitarte. Por certo, eh, te, eh, hai pouco tempo este, entrevistamos a Antía Muño. Eh, ah, sí, eh, sí. Acabamos de ver un, sí. traballo, un traballo contigo, un, unha canción estupenda. Que extraordinaria voz, eh? Sí, sí. Vaya, as dúas, a túa Adela. Qué extraordinaria voz. Ah, sí. Eu alegreime moito de... Bueno, primeiro de conhecela, porque eu non a conhecía uh -huh. A escoitei cantar un par de veces uh -huh. Gustoume moito, fun un concerto dela E quedei tan maravillado que a convidei a cantar en este disco E uh -huh. sí. y... uh -huh. bueno, creo que a súa participación no disco é impecable E despois fixo un par de estes, dous primeros concertos Tambén foron, foron, bueno, eh, unha cativa con unha proyección E creo que vai a ser unha das voces realmente importantes né? do presente e do futuro en Galicia, si. Sí. Está, está, estás rodeado de de, de Hombre, de... eh, Xavi sempre series rodeado do mellor. De, de, persoas, de, de... O, escuit, outra cousa que tamén teño que felicitarte a a, a participación con, con Guillerme Guillerme tamén a, estivo eh. ahí, con... Ah, si. Sí. De de iso as de, <risa> de amigo, para estar contigo. O amigo Guillermo Fernández, que ah, estivo sí. comigo en Berrogueto. Si, sí. como ah. estiveno con el, festevemos xuntos eh en a cada canto, con Guarigalego, xa sí, no sí. eh, estivemos xuntos nun traballo compartido, no que tamén tiña infancia como como referencia, que foron os uh -huh. arrolos de Salitres, hai un sal. E uh -huh. uh -huh. reencontrarme outra vez con él nos directos foi moi emocionante, porque eu uh -huh. había sete ou oito anos que non tocaba con Guille. entonces si Guillermo unha Bueno. profesional eh, de primera magnitud y aparte un muy buena persona, un tipo uh -huh. que quiero mucho pues, como sí. a ti, como a ti, eh, un guitarrista bueno. enorme, por cierto, vímolo aquí en, en Castel de Fels sí. Ah, ¿sí? con, con, con las claro. de vacas, vacas sí. <risa> <risa> <risa> un, un trabajo extraordinario de verdad sí, que divertimos muchísimo eh, bueno, la verdad que, que con todos los representantes de nuestra música eh, estamos muy contentos, por cierto, pasarás por aquí también por Barcelona eh, tendrán que convidarte también Terán que convidarte aí no, no, no tradicionarios, polo menos. Antes de retar o ano, eu creo que justamente a volta de, se si non me equivoco, ou a volta ou antes de ir a América, temos a, temos a concretada a data de, de Barcelona, como todos os anos. Mm. Así que, bueno, pois pues nada, xa eh, iremos avisando e ir dando conta nas redes ¿Vale? segundo xa próxima data para... para sí, Eh, a nosa visita a Barcelona, como a Madrid, a Zamora, a Bilbao, é sí. eh, eh, periódica, si, sí, todos os anos, que é claro que si. Sí, no, claro. A Zamora tamén, eh, eh, si, sí, por certo, a Lubián, me sí. eh, parece que dixemos que... Ah, en Luvian, a Lubián. De... si, sí, por primeira vez con este proxecto. Eu toquei en Lubián con Berrogueto e tamén con Budiño, no, no sí. seu momento. Si. Sí. Pero, pero coas adufeiras non fun, nunca faime moita ilusión ir este ano a Lubián, si. Sí. Sí, sí. sí teñen moitísimo pouso musical ali. Eh? Sí. Os deluvián Lubián aquí en, en, en Rosalía de Castro. Sí, sí. Ah, sí. E foron aquí os de Rosalía, presidente. Eh, tamén ali a Lubián, sí. Bueno, que, que, que é un placer falar contigo, Javier. Bueno. Aparte do... ¿Sigo? do dese de grande xira, dese de concerto, te, te, ta, tamén tes intervencións especiais? algunha ocasión, vinte nas na, na redes te, cantando algo... Eh, eh, <risa> te, te ...particular nunha praia ou nun sitio ah, sí. así determinado? Ah, sí, sí, sí. Eso naceu dunha maneira un pouco... diría que un pouco casual. Mire, sí. eu sempre... Eh, a, miña, a miña compañera é moi amante da da foto e do vídeo e todas esas cousas. E eu no, nun falso no, nun falso maleteiro que hai debaixo do, eh, do, do maletero do coche sempre levo unha pandeira e táli agochala. Eh. Porque nunca sabe un donde se pode arrancar unha foliada, entonces claro. eu sempre levo aí e moitas veces cando estamos en algún lugar singular ela me dice, "Por que non tocas algo aí e gravo algo?" Total que acabamos de, acabamos facendo varios Varios episodios así mm. de una manera casual y luego eh, o pasado ano presentamos un proxecto ao Xacobeo e mm. nos aprobaron ese proxecto e se tratou de facer eh oito intervencións en lugares singulares de Galicia ah, moi parecidas, mas mm. que aparecía tocando solamente eu Con unha pandireta, no me no me dio a natureza ou Si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí. Foi pois pues, un en Priornedo, nos Ancares, outra sí. na Praia da Catedra e sí, en o Rivadéu Eh, nos pendellos da Valada, no Museo do Mar de Vigo, bueno, en varias localizacións, A verdad que foi unha experiencia moi bonita, si. Sí. E na a praia das catedrais, as Rochas, porque, claro, como... Sí. Digo siempre, yo, yo siempre digo que las pedras y mar en Galicia can, hablan, eh, cantan. Bueno, pero sí. especial especialmente o que hace, eh, bueno, a tu transmisión, pero al mismo tiempo con lugares emblemáticos, ¿no? que, que a nuestra sí. cultura, mm -hmm. ya, ya, bueno, ya a la visión de, de algo... Mm -hmm. in, eh, y el patrimonio, in, material, el in, material. Increíble. increíble. Sí, esta fue un poco la idea, ¿no? La idea fue... Bueno, por una parte o patrimonio, eh, o patrimonio material patrimonio o patrimonio natural, y sí. te unilo a ese patrimonio inmaterial que é a música cantada. Esto, eh. Y y a verdade é que funciona moi ben, porque eu creo que é unha maneira diferente de visitar esos lugares, que sí, sea sí, virtualmente. Sí, sí, E tamén axuda a que a xente de fora que non o coñece, pois pues diga, ala, mira que é un lugar tan bonito, pois pues, sí. cando veáramos a Galicia, Bueno, eso, eso, é un pouco ideia. Sí, sí, sí, sí. Yeah, yeah. Ademais os peregrinos cando van, por exemplo, de cando desto, dicen é solamente facer o camiño e chegar a Santiago eh sí. e eh, eh, eh, todo eso, no. Hai que escuitalo, velo escuitalo, <risas> sobre todo escuitar as árbores cando vas por debaixo delas. <risas> ese sí, sí. os xestariños. De verdade que que eh, bueno, pois pues, feiticeiro, de verdade, fe, Xabier fai todo eso. Eh, eh darche parabéns. De, por certo, estás nomeado para varias, varios ah, premios, sí, eh? Sí. Teño entendido que os Min e algúns máis tamén van a, a intentar eh, premiarte. Que o mereces ademais. Bueno, os premios, o mellor premio é eh el, sobre todo o cariño da xente, ver como outro día, por exemplo, no Teatro Colón a Coruña pois os meus bequeños da Coruña encheron o teatro, uh -huh. ese é o mellor cariño que pode recibir un artista. Despois os premios se veñen, pois ven, e se non veñen tampouco pasa nada. Eu eu nesse sentido son bueno os que pensa que non hai mellor premio que poder dedicarse ao que unlle gusta entón eh, é moi afortunado en ese sentido sí. Sí, sí, é que, sí, que te escoitemos, claro oh, porque eh. Eh, que, que esa voz que siga cuidándose que non, non perda ese brío que ti amosas e ademais, bueno, con, con esas adufeiras eh, con esas acompañamentos que despois eh, ti elixes como por exemplo Antía, non? Si, sí, xa digo, de Antía foi un para mí un descubrimiento y ahora es un regalo porque sí. realmente compartir este escenario con él ella una cativa con, ya digo, no en 30 años, un, un talento extraordinario eh. claro. Yo creo que Que vaya a ser una de las grandes cantantes de Galicia, sin lugar a dudas. Tiene sí, sí, una proyección extraordinaria. Si no, nos cuando entrevistamos, ya nos quedó pues, ese pouso. Sí, ¿Sí? Vol intentaremos vol vol vol vol volver a hablar con él. Eh, felicítala también por el trabajo que está haciendo. Sí, de verdad que... Sí, sí, que yo en... he hecho un, un trabajo en este disco eh, extraordinario. Es eh, un, una cativa que yo deseo toda, todo el mundo creo que vaya a hacer, porque, porque calidad es sobra que sí. Bueno, que nos máis nos podes contar para que nosos ointes, eh, bueno, levanten un sombreiro cando te escoito? Uh -huh. Pois, pues, sí, basicamente que é xo, que, que ahora mesmo estamos en un periodo de presentar este álbum, que nos quedan tres concertos aquí en, en Galicia e uh -huh. que xa temos a furgoneta chea de pandeiretas e pandeiros uh -huh. para salir outra vez de Xira Cosa dos Feiras que vai ser unha xira eh, de máis de 40 concertos por, por toda España, Caray e nada que que, que podo decir que estamos moi contentos intentando aproveitar al, eh, estos días un pouco máis tranquilos antes de que empece todo o lío para, pues, para tomar un viño coa familia tamén e eh, eh, ver algún amigo eh, porque no momento que que empecemos a subir a furgoneta despois xa prácticamente non a descargamos xa queda cargada toda a queda tomada cargada, non? para andar de un lado para o outro Vades... e o, que, o mellor que nos pode pasar Vades co, co levantarse e caer e eh, asa do e o primeiro que, que ven eh, o día 22 de maio no Auditorio banca en Santiago no? Si, sí. sí, eh... o primeiro 22 despois vamos o 28 tamén o Auditorio banca de Pontevedra uh -huh. e despois estamos no Teatro Principal de Orense o día 2 de xuño E logo no mes de xuño xa vamos a... Pois pues, temos un festival en Teruel, outro en, Esca, en Euská, no. e eh, temos alguns concertos tamén en Galicia. Non o lembro de memoria, porque... Sí. A, agora xa se empezan a amontonar un pouco as fechas, pero bueno. sí temos bastantes cousas. Xa digo, tanto... Tanto por España adiante como por Galicia, así que vai a ser un verán intenso Pois, a nos enxenos de felicidade non te incomodamos máis, de verdade que agradecemosche moitísimo a conversa que tivemos hoxe contigo e, e felicitamoste polo traballo e que sigas tendo moitos éxitos Xabía bueno, Que sigamos falando por moitos anos Eso. e que xigades aí en Radio San Boi con moito ánimo, con moita alegría <risos> Eh, mando vos unha aperta moi grande a, a toda a audiencia, a vos tamén eh, <risa> e, e ata a próxima que teves un amigo Unha aperta grande, un, Xavier Unha aperta un tonto, Hasta logo Cada Unha una bici sen rodas pequenas Unha suma con tres decimais Unha escala no atril da trompeta Un debuxo detrás dos cristais Unha man que me sostena O gacen castelos no areal Dúas naves debaixo das mantas Unha viaxe sideral E caer, levantarse, caer Apretar os dentes Non importa o lugar E gañar aprendendo a perder Os devotos da pantera rosa Do patín e dos cropans Do kiosco detrás dos tebreos Do momento por matax O escalestric do segundo esquerda Un mecano por montar a camisola azul e branca a pachanga diante do portal e Caer, levantarse cae apretar os dentes ao correr e chegar non importa o lugar e gañar pretaro os dentes ao correr e chegas non me importa o lugar de gañas caprendo a perder e chegas non me importa o lugar de gañas caprendo a perder